פרק ק"א לדוד מזמורו חסד ומשפט אשירה לך, אדוני, הזמרה, אשכילה בדרך תמים, מתי תבוא אלי? אתהלך בתום לבבי בקרב ביתי. לא אשית לנגד עיניי דבר בליעל, עשו שייתים שנאתי, לא ידבק בי. לבב עיקש יסור ממני. רע לא אדע. מלושני וסתר רעהו, אותו אצמית, גבה עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. עיניי בני אמני ארץ, לשבת עימדי. הולך בדרך תמים, הוא ישרתני. לא ישב בקרב ביתי עושה רמייה, דובר שכרים, לא יכון לנגד עיניי. לבקרים אצמית כל רשעי ארץ. להחריט מעיר אדוני כל פועלי אבן.